Hatodik fejezet. A krokodil torkában. Mielőtt elvonulnék a megbocsátás gyakorlatra, találkozom Titivel, hogy megerősítsem magam, aztán felhívom jutkát is, és erélyesen követelem a hangulatjavító szolgálat megerősítését. Végül még Erikának is írok egy levelet, hogyha nem kerülnék előtt, tudja, mi pusztultam bele. És a vállás és újjászületés csoport tekintsen saját halottjának. Elindulok végre. Még a kocsim látványa is lehangol. Nem tudom megszokni az új dizájnt. A postás már meggyógyul, de az én autóm nem. Szegény azóta is úgy néz ki, mintha összeverték volna. Betört az orra, és elveszítettem minden vonzerejét. Úgy lépek be a nyitnikék műhelyben, mint ha a szájába készülnék bemászni. Azt fantáziálom, hogy belebotlok nusik a kinagyított képeibe. Elképzelem, hogy ki vannak rakva a fotói, mint a szocialista korban Lenin képei, vagy koreában Kim Szené, esetleg korábban Romániában ceausescu -é. Most Nosika, az újisten, aki előtt hódolni kell. Barna őt pakolta fel a desztára, amire korábban engem. Ettől persze azonnal jön a dűroham. Körülnézek. Nosika nincs a falakon, de látom a táblát tele Barna írásaival. Mi több? Öt van az én egyik tanulmányom ajánlása. Összegyűjtem a nyálamat, és beleadva minden dühömet, leköpöm a papírlapot. Elsírom magam. Leülök a lócára, és bőgök, mint egy tehén. Mivel a nyitni kék műhely nem bírta eltartani magát, Barna finanszírozta a bérleti díjat, és elkezdte ő is használni. Majd egyre inkább az övé lett a hely mivel nekünk, akik megálmodtuk, nagyon kevés volt a kliensünk. A költözés óta csak egyszer-kétszer jártam itt. Pedig Barna nem bánta, a jövök. Ő viszont nusikával együtt rengeteg tréninget tartott itt. Ezért fantáziálok arról, hogy elnusikásodott annyit nyitnikék. Egy barátom mesélte, aki sok év után újra depressziós lett, hogy megkérdezte tőle a családja, mit szeretne karácsonyra. Halott szeretnék lenni, válaszolta. Ez az igazi szenvedés. Az ilyen érzések, amikor a jövő kilátást talad, minden értelmét veszti, épp csak annyira ismerősek a dolgok, hogy halványan érezze az ember, ennél rosszabb nincs is. Én soha nem fogom elveszíteni a jövőmbe vetett hitemet. még egy ekkora veszteség után sem, mint ami most ért. Kivéve talán azért, mert nincs CD lejátszó. Nem találom sehol. Ez elkeserít. Hiába hoztam el a gondosan összeválogatott szép zenéket. Ne állok a megbocsátás gyakorlatnak. Pár éve tanultam egy tréningen, zseniális módszer. Végigvesztem a lépéseket sorra, ám minden igyekezetem ellenére nem sikerül megbocsátanom Barnának. Belemerülök egy rövid időre a naplóm olvasásába. Ki akarok igazodni magamon? Hát, ha az írásaimból kiderül valami. Hát, ha megtudok valamit, amit eddig nem láttam. Újra megpróbálkozom a gyakorlattal. Most már legalább egyértelműen meg tudom fogalmazni, miért haragszom. Tessék, lássék, végigcsinálom a gyakorlatot. Végül felismerem, hogy kifelejtettem a megbocsátás részt. <gül> Bizonyára nem véletlenül. Kilépek az erkélyre, és bámulom a parkot. Fázom. A csupasz fák felől foly. Itt a tél lassan. Ezt a parkot sem fogom már látni. Nem jövök ide többet. Bevallom magamnak, hogy végtelenül sajnálom a házasságunk megfeneklését, a válásunkat és a barnától való elszakadásomat. Belátom, hogy el kell síratnom a közös életünket. El kell búcsúznom mindentől, ami barnához kötődik. Sírok keservesen. De most, miközben keservesen síratom az elveszített házasságot, és igen, barnát is, most is azt érzem, hogy nem kell már ő nekem, és a dolgai sem kellenek, amikkel foglalkozik, amiknek itt látom a nyomait a táblákon. Végérvényesen elszakadt bennem valami. Nem tudom, mi több a viccelődés, a hangos öröm, amióta elment Barna. Ezzel nem volt egy diktátor. Talán csak tekintettel voltunk arra, hogy ő dolgozott reggelente. Talán csak viselkedtünk. A mai reggel is incselkedése, jókedvű tréfálkozással telik. Közben készülődünk, jövünk, megyünk, teszünk, veszünk. Beugrik egy mondat. Új asszonyt hoztál a házhoz, Barna, ezt most még inkább látom. Megválaszolom a leveleimet, rendet a halmozódó iratok és a számlák között, aztán indulok a zserbóba a találkozónkra. ők kávét iszik, én kapucsinót, ő keserűen, én édesen. A szokásaink a régiek, a beszélgetés öröme is. Most kezd hozzáférni a fájdalmához, meg úgy egyáltalán, az érzéseihez, meg persze az alapbajához, ami egy kötődési probléma. Egy régeségi szörnyű sérülés, vesztesség, amit soha többé nem akart átélni. Nagyon jól haladnak a pszichoterapeutával, és ez bontakozott ki most előtte. Egyre inkább azt gondolja, nem kellene elválnunk, hogy elszúrtuk ezt a dolgot. Én pedig a mérhetetlen sok agyalás, meg elvonulás a kétszáz oldalnyi naplóírás után szintén ott tartok, hogy jól elszúrtuk, végérvényesen elcsesztük, barna. És ez nagyon fáj nekem. Mondom neki, de ahogy nézem őt, olyan idegennek, olyan távolinak érzem, mintha az az ember, akért még mindig fáj a szívem, nem is ő lenne, hanem valaki más a múltamból. Négy órán keresztül beszélgetünk teljes megértésben. Titi szerint azoknál, akik ilyen jól megértik egymást, akik ilyen harmóniában és lelki közelségben élnek, mint mi, azoknál nem működik a szex, ugyanis a szexhez távolság kell. Mi meg valamiféle lelki egységben voltunk. Na, tudja. A zserbóból az apekbe megyek. Soha nem voltam még itt. Mindig minden barna intézett. Semmi gondom nem volt számlázással, adózással. Óriási helyiség. Megszámlálhatatlan ablak. Sok ember, kezünkben sorszám. Senki nem loza. Senki nem olvas. Szemek a szám táblán. Várakozom. Rossz helyen. Rossz sorszámmal, mert a sorszámosztó félre tájékoztatott, ezt persze nem tudom. Abban bízom, hát ha adnak egy űrlapot soron kívül, és töltögethetem addig, amíg várok. Ennél az ablaknál nem, különben meg rossz sorszámot húztam. Menjek a másikhoz. Megyek. Elárulják, milyen űrlapot vegyek a közeli nyomtatványboltban, a boltos ellenőrzi, hogy milyen célból kell, majd felülbírálja az APEC ügyintéző utasítását, és másik fajtát ad. Szorongva töltögetem. Hát, ha mégsem jó ez az űrlap? Mi lesz, ha megöregszem, és még ügyetlenebb leszek? A szocializmusban nőttem fel. Nekem nem váltak vérem, mi az ilyen dolgok. Vajon itt kell majd szerencsétlenkednem, mert ha nem, akkor felfordulok? Az özvegyeknek a gyász mellett azzal is szembesülniük kell, hogy egy rakás dolgot nekik kell elintézniük, amit addig a párjuk csinált. A férj mered a konyhaszekrényre, hol tartjuk az akármit, hogy kell megfőzni egy főzeléket, hogy működik a rohadt mosógép a nők pedig új fogalmakkal ismerkednek meg, úgy, mint SIA és kötelező gépkocsi biztosítás, vagy fordítva. Hiszen nem mindenütt ez a szerepmegosztás. Kapok egy adószámot. Kész, viszont látásra. Csak ennyi? Nem kell visszajönnöm? Nem? Postán kapom meg? Kész? Vége? Ilyen egyszerű. Nevetve mondom a fáradt arcú ügyintézőnek. Milyen szerencsés vagyok. Hogy nekem csak ritkán kell ide jönnem. Önnek viszont minden áldott nap. Ja, mondja keserűen. És ráadásul két hónapja nincs a társam. Egy kávét sem tudok inni. Nehéz sors, felelem részvédtel. És egyből könnyebbnek érzem a magamét. Hurrá! A holnapi előadásom után már saját számlát adok. Újjönkva köszöntöm a felnőtté vállásom első napját. Ezzel egy újabb szállat vágtam el, ami összekötött Barnával. Ez külön örömmel tölt el. Nem mondom el neki. Majd a kis idő múlva megkérdezi, hogy kaptam meg a könyveim után a jutalékot, majd könnyedén odavettem, számlát adtam. Már csak azt kell megtudnom, hány százalék adót kell fizetnem, és hogy azt hogy kell. Baláshív. hív, Menjünk moziba holnap. Jó, menjünk. Beszélgetés közben megint megjegyzi, ha ennyit tudunk beszélgetni barnával, semmi okunk a válásra. Elképesztő mondja. Miért nem adunk még egy esélyt egymásnak? Nem vagyok szomorú. Nem töprengek sokat. Teljes a béke bennem, a barnával folytatott beszélgetés után. Mi lesz a fájdalmammal. Ha már Esse lesz. Mi marad barnából? Esik a hó. Nem is kevés. Már beborítja a fákat, ahogy kinézek az ablakon. Három éve. <gül> Karácsony előtt költöztünk ide a közös házunkba. Akkor is havas volt minden. A számtalan ablakon keresztül egy mesebeli tájat láttunk. Körös körül. Bármere is fordultunk akkor azt gondoltam, én innen el nem költözöm soha. A postás csenget. Ajánlott hoz. Megjött a levél a bíróságtól. Januárban lesz az első tárgyalásunk. Felhívom Barnát, és félig viccesen, félig komolyan azt mondom, rossz hírem van, nem esküdhetnek egyhamar, hiszen az első tárgyalás csak két hónap múlva lesz. Ja, egyáltalán nem úgy el most ez a kapcsolat feleli. Nem tervezünk ilyesmit. Éjjel mégis azt álmodom, hogy barlának esküvője van. Elveszi nusikát. Szerencsére felriadok, de mikor visszahalszom, vesztemre. Nem egy virágos rétről és csícsergő madarakról álmodom szivárványjal az égen, hanem ismét a vállásom settenkedik be az ágyamba. A szomszédasszony azt kérdezi. Nem lehet mégis kezdeni? ti annyira egy pár voltatok vagytok. Nem, mondom, oda az ősbizalom. Akkor a bizalommal voltam ebben a házasságban, mint egy kisbaba az karjában. Én voltam barna asszonya, és akkor egyszer csak lett egy másik is. Soha többé nem lehet már az, ami volt. Soha. Az új könyve első interjú alanya átjön hozzám. Nem, nekem kell mennem. Mindig alapos vagyok. Legkevesebb három-négy órásak az interjúim. Ezúttal egy apával beszélgetek, aminek nagyon örülök, mert a férfiakat általában nehezebb szóra bírnom. Hogyan boldogulnak az autista kislányuk nevelésével? Hogyan éli meg ő a gyermekük betegségét, és hogy tud segíteni a mindennapokban? Amikor elmegy, Beáztatom a farmeromat, mert felfedezek rajta egy foltot. Jól megszórom mosószerrel, majd egy óra múlva behelyeztem a mosógépbe. Valami megcsörren. Ö, kotorászok a zsebeiben. A diktafonom, egek ura! Szétáztattam a diktafonom. Oda a masina is, és oda a négy órás felvétel. Ezt a vasít az életbe rá nem veszem, hogy mondja el újra. Az íróasztalomra teszem szegény, szerencsétlenül járt szerkentyűt. Béke poraidra, mondom. Szerettelek, jó volt veled. Hazajön Ábel, mesélem neki, hogy jártam. Ügyi vagy, anyu. Mostanában hibát-hibára halmozol. Én? Most miért? A postást sem én ütöttem el, ő ütött el engem. De hagytad? <tosz> Éjjel lefekvés előtt bekapcsolom a halott diktafont. Hello! köszönöm a kijelző. Ellenőrzöm a felvételt. Kifogástalanul hallható a több órás anyag. Hát, apukám, te egy igazi túlélő vagy, dicsérem. És még hozzáteszem. Pont mint én. Nézem magam a tükörben. Vizsgálom a ráncaimat. <gül> Öregszem, de mi a baj az öregedéssel? és mindenki ezt teszi. Az éveim száma a legkevésbé sem értek el. Az sem, hogy egyre fogynak. Hogy meghalok. Mostanság botrány megöregedni, mint tudjuk. Skandalum. Ellenben, ha valaki nem bírja elfogadni az öregséget, az is botrányos. sánni való. Megvetni való. Nevetséges. Szegény, hogy küzd, mint hiába. Paradox helyzet. Tilos megöregedni, ám tilos nem elfogadni az öregedést. Milyen lehet annak, aki nem hajlandó elfogadni az öregedést? Rettegve gondol a múló időre, ezt hogy már csak jó tíz éve van hátra, vagy húsz, esetleg harminc. Jó esetben. Zsóhajtozik. Mit lehet még tenni ennyi idő alatt? Megváltani a világot? Ne, arra már lekésett. Megfokalni, jaj! Jönnek a betegségek, jaj, ráncok, jaj, esetleg tagadja. Maga előtt is, hát még mások előtt. Fiatal lányjal vagy fiúval jár, és liegve próbálja tartani a tempót. Hajfestés, kozmetika, plastikai sebészet. Új gyerek, igyekszik nem gondolni korára is arra, hogy közeleg a vég. Ha még nincs is itt, már közeleg. Nekem is mondta egy rádióriporter, Élő egyenes adásban, pofáját bár tudom, hogy csak hetzelni akart, hogy szerinte nem fogadom el az öregedést. Hát, ahogy vesszük. Az éveimet nem, hogy elfogadom, de egyenesen szeretem. Így voltam vele, harminc évesen is. Örültem, hogy mennyivel bölcsebb lettem, és nem akartam fiatalabb lenni. Aztán ugyanez volt negyven évesen, és most túl az ötvenen is. Ragaszkodom a koromhoz, a megszerzett tapasztalataimhoz, ahhoz, akivé váltam, amivé csiszolgatott az élet. Pontosan annyi idős szeretek lenni, amennyi vagyok. Elfogadom az öregedést. De van, amit mégsem. A csónyulást. A hazugok azt mondják, nem számít, mert csak a kisugárzás számít. A ráncok nem számítanak, a táskák sem a szem alatt nekem a speciál nincs. A megereszkedett pofazacskók, a lefittyett száj sem, hiszen a lélek számít. A lélek sugárzó szépsége, már ha van. Ők ezt mondják. Na ja, annyira sugárzik, hogy semmisé teszi az esztétikai változást, a szétzilált arcot, a megváltozott karaktert. Belülről sugárzik kifelé, de annyira... Hogy elvakítja a szemben állót, aki nem is látja tőle, mennyire szétestek az arcvonások? Hmm. Ha egyszer az esztétikum létező fogalom a világunkban, ha megbámulunk egy szép virágot, egy szép épületet, egy szobrot, egy festményt, egy szép nőt vagy férfit az utcán, egy aranyos kisgyereket, akkor az öregséget sem lehet elválasztani az esztétikai romlástól. Azukok azt is mondják, hogy negyvenen túl már felelősek vagyunk az arcunkért. Mint ha tudnánk mit kezdeni például a gravitációval. Jó lenne, ha inkább felfelé lógna a megereszkedett pofazacskunk, akkor felfelé kunkorodna a szánk is, és ez olyan vidám lenne. Szépek nem lennénk, de legalább olyan kis mókásak. Ja, hogy a szépség szubjektív? Na igen, ez tény. Meg divat függő, lász Rubens telt nőit, és a mai vékonyid állt. Meg kultúra függő. Szép egy elhervat virág. Megcsodáljuk? Persze, természetes, ez az élet rendje, az elmúlás. De örömöt ad nekünk a látványa. Elmosolyodunk. Felragyog a szívünk, mint egy szép lány láttán, aki könnyedén felugrik a villamosra. Átragyog valami az elhervat virágon. Jó, neki nincs személyisége. Az én varázslatos személyiségem viszont átragyog. Még nem, de majd át fog ragyogni, ha csúnya leszek és öreg. Akkor majd az lesz a dolga, mert most még csak-csak kinézek valahogy. Akkor viszont muszáj lesz neki átragyognia, hogy kompenzáljon. Szép öreg szeretnék lenni. Itt van például Donatella, már öreg. Miért van, hogy ő mégsem romlik esztétikailag? Úgy, olyan bűbályos pofácskája van, mint fiatalon. Nincs is baja az öregedéssel. Nem lehetne ez velünk is. Mondják azt is, hogy szép az öregség. Meg vannak szép öregek. Lehet szépnek is látni őket, igen, de a egyszer mostanság tilos megöregedni, nem igen láthatja senki tényleg szépnek az öregedést. Legalábbis nálunk. Persze vannak azért kivételek, de egy öreg sem gondolja így, az biztos. Tibetben korán megöregszenek az emberek. Megaszolja őket a nap a földeken. Egy velem egykorú nő, nem hogy az anyukámnak, de a nagyimnak néz ki. Meg is csodáltak, amikor az egész napos trekking után a kinkeservesen elért településen megszálltam valamelyik családnál. Nem tudom, ők foglalkoznak-e az öregedésükkel. Majd oda költözöm ha már sehogyan sem tetszem magamnak és a személyiségemnek se akaródzik átragyogni, ott biztosan sikerélményem lesz. Huszon évesen olvastam könyveit, többek között azt is, aminek öregség a címe. Abban megkérdezi a tükörképét. Ez én lennék? Ez a lefittyett száj és ez a keserű arckifejezés én lennék? Nem pont így van, nagyon régen olvastam, de valami ilyesmi. Nekem is ez a legfőbb bajom. Aráncokkal nem foglalkozom. De miért nézek ki haragosnak, mikor belül mosolygok? És ahhoz, hogy kívül mosolyogjak, miért kell belül vigyorognom? Hogy tudok barátságos arcot vágni, de csak kicsit mosolyogni közben? Mondjuk egy barátommal vagyok egy pabbán. Érdekes, komoly dolgokról beszél és én komolyan hallgatom figyelmesen. Ez kívülről morcosságnak látszik. Biztosan azt gondolja, hogy untat engem. Mostanában, ha tankolok, veszek sztorit, meg besztet, meg ilyeneket. Ez is egy új volt az életemben. Viszont egyre műveltebb vagyok. Például tudom, hogy melyik amerikai szupersztárnak mennyire ráncos a térde. Kinagyítva hozzák, meg még nyilakat is rajzolnak a térdére mutat, vagy lám, milyen csúnya ráncos. Ha a sztárgyár legyárt egy sztárt, annál több a bevétel, minél nagyobb, de aztán a sárba is ugyanolyan jól jövedelmez. Hogy lám, még ő is, még ennek az istennőnek is elráncosodik a térde. Őszintén bevallom. Én ezt szeretem, mert amíg ezt nem láttam, azt hittem, én vagyok az egyetlen ember a földön, aki öregszik. A vállók csoportjában kitaláltunk magunknak egy házi feladatot. Csinálnunk kell egy tablót, meg kell jelenítenünk rajta a múltunkat, a jelenünket és az elképzelt jövőnket. Keresgéltem a képes újságokban, hát ha találok egy szimpatikus idősölgyet, akit felragaszthatok, mint jövőbeli önmagam. Hát, nem találtam se szimpatikusat, se antipatikusat. Idősek nem léteznek az újságokban. Nincs mese. Meg kell halni még előtte. aki tetszik nekem idősen is, például Jane Goodall. Ő különben is nagy kedvencem. Így kell megöregedni. Lehet, hogy mégis lehet törődni az arcunkkal. Az dermed rá az arcunkra, ahogy élünk, amiket érzünk. Mondjuk, ha én lennék Godel helyében, az én arcom annak a hölgynek az arcához hasonlítana, aki munk Sikol című képén van. Ha én lapultam volna az őserdőben éjszakákon át, bárva a hajnalt, amikor a majmok ébredeznek, már vagy hulla lennék a félelemtől, és akkor azért festene másképp az arcom, vagy a félelem dermet volna rá. Godel félt vajon az öregedéstől. Ő is elvált. És már idősebb korában találta meg az élete párját ismét. Aki végül róthul elhagyta, ugyanis meghalt. Ha egy nő nem fiatalon marad egyedül, a jövőtől való félelmében kult szerepet kap az öregedés kérdése. Egy idősödő nő nem túl keresett portéka, ez bizony tény. A férfiak esetében kedvezőbbek a piaci viszonyok nekünk nőknek a legfőbb vonzerünk, a szépségünk, amit bizony tönkre tesz az idő. Ha elveszítjük, elveszítjük a hatalmunkat is. Így nem csoda, azt gondoljuk, sem megszerezni, sem megtartani nem tudunk már egy férfit, és öregségünkre elhagyatottság és magány lesz a sorsunk. Hát, én nem tudom. Hiába kesergek a ráncaimon a tükör előtt, a jövőmmel kapcsolatban semmiféle aggodalom nincs bennem. Szerencsére, mert épp elég bajom van a jelennel. Megyek interjút adni a Hírvilág rádiónak, de kiderül, rosszul szervezték meg. És a riporternő nincs ott. Bosszankodva jövök haza. Ahogy enni adok a kóbormacskáknak feltűnik, hogy a kazánház előtti kis részen ömlik a csatornába a víz. Talán az éjszaka eső. Azon egy cseppet sem akadok fenn hogy nem is esett. Nekiállok a főzésnek, egy bonyolult új ételt készítek. Sokáig bíbelödöm bele. A konyha a fej tetején áll, a mosogatni való elborít még engem is. Na, nem vagyok egy törpe algat. Végre rájövök, hogy nyitva a gázkazán vízrendszerén a csapot még előző délután, amikor néhány percre kinyitottam. A helyiségben a vendégmocskák hasáig ér a víz. Hólapáttal kotrom kifelé az özönvizet. Sírok, mint a keveselném a vizet a kazánházban. Nem a figyelmetlenségem miatt. Megint barnácsiratom. Hullajtom a könnyeimet a hömpögő áradatba. Bárda mostanában sokkal bátrabban beszél. Kiderül, hogy ami innen nézve elviselhetetlen, durva arculcsapás, testem és lelkem lemészárlása, a közös múlt megcsúfolása, onnan nézve egész más. Szerinte nem lépett át egyik kapcsolatból a másikba, ahogy én hajtogatom a legkülönbözőbb hasonlatokkal megfűszerezve. Nem cserélt le engem, bár ábrándozott róla. Az új kapcsolatában is vannak bizony nehézségek. Még talán azt is látja olykor, hogy velem egyszerűbb volt az élet. Ám unalmasabb is. Éppen ez az, amire vágytam. Az nem baj, ha összeszognak, és végül szép kapcsolat lesz, de ez a zökkenőmentes átlépés egy másik kapcsolatba, ez felfoghatatlan volt a számomra. Ezek szerint puszta hiúság az oka a fájdalmamnak. Az egóm lázungása. Csak ennyi nekem, Barna? Ha nem kell azt hinnem, hogy én nem kellettem, más viszont inkább, ha az új szerelmesek sem felhőtlenül boldogok, már is minden rendben? Helyreáll a világ rendje? Nem. Az érzés maga marad. Nem az értetlenség, a csalódottság, a keserűség. Amikor sírok barnácsiratom Őt és a szerelmünket. Kizárólag akkor sírok, ha előjön a szeretet. Mindig az hozza elő. A haragot, a frusztrációt, a tehetetlen dühöt, a vagdalkozást, az önértékelésemen vágott lég hozta elő. A düh, a tehetetlen indulat, az egóm reakciója. De a szeretet, a veszteség átélésére, a szomorúság, a sírás a válasz. Ezt most már látom. Kotrom a vizet és sírok. Nagyon fáj, hogy így elrontottuk. Nagyon fáj. Az íróasztalomhoz ülök, és írom a naplómat, mint egy tébolyult. Két óra múlva megnézem az émjejeimet. Erika írt. Drága Júlia, a gyerekek játszanak, nekem most nincs erőm foglalkozni velük. Úgy szeretnék futni az erdőben egy nagyot, de nem hagyhatom magukra őket. Már megtettem egyszer, de soha többet nem akarom. Nem tudom, hogy jött az ötlet, nem emlékszem. Mikor már annyira szenvedtem, hogy úgy éreztem, nem bírom elvéselni, és inkább megszurkálom magam, vagy belevágok a combomba, csak hogy a fizikai fájdalom átvegye a lelki helyét. Mert annál bármi jó, bármi. Akár maga az inkvizíció is. Mert mikor odaképzeltem magam egy kínzókamrába, nem volt rosszabb, mint ülni a szép nappalinkban a sokadik kávémmal és sokadik cigarettámmal egyedül. Szóval akkor felálltam és elindultam az erdő felé, és futottam-futottam nem szakadtáig. Az izadság a homlokomról a szemembe fojt és csípett. A pólom olyan lett, mintha egy medencéből jöttem volna ki. A lábam a cipőmben kisebesedett. De nem éreztem. A tüdőm kiszakadt a helyéből, a szívem majd kiugrott a testemből. Én pedig azt sem tudtam, merre járok, míg testem végezte álmok futását. Mikor magamust értem, messze jártam háztól, és a tudatom balesétott, hogy egyedül hagytam a gyerekeket. Fejvesztve rohantam hazáig, elképzelve minden szörnyűséget, amit csak egy rettegéstől félőrült anyai elme elképzelhet. Amikor feltéptem az ajtót, és összestem a nappali kövén, mint egy görög atléta a maratoni futás végén, ledöntve vele az épp épülő várat, megpillantottam magam a gyerekek döbbent szemein keresztül, és akkor megnyugodtam. Azóta futok. Keserves dolog egy-két kicsivel magára hagyott anyának megoldania bármit, amit gyerekek nélkül szeretne csinálni. Mentek a bábszínházba, vagy az állatkerbe, a játszótérre, vagy az ugrálóba, és magammal von szólhatom őket, mikor a saját dolgaimat kell intézni. A postát, a bankot, a nőgyógyászt, a fogorvost, még randevúra is elvihetném őket, feltéve, ha lenne ilyen, Nincs pénzem, babysitterre. Egyedül meg nem hagyhatom őket. Pedig a futás segít. Ha legalább pénzem lenne. Ha valaki vigyázna a gyerekekre, csak egy órácskát, nem többet, ha csak egy órácskám lenne magamra naponta, talán nem fájnék ennyire. A szomszédnéni a két este átjön, amikor a csoportba megyek. Már ez is nagy dolog. Többet nem kérhetek tőle. Nézem esténként az erdőt az ablakon át, és elvágyom futni, futni, rohanni az úton vagy a keskenyös fényeken, mit sem törődve az arcomba csapódó ágakkal, beszívni az erdő illatát, fájó lelkemet itthavagyni. Melyette azonban csak rakosgatom a kockákat a gyerekekkel. mosolygok és balgán azt hiszem, semmi nem látszik rajtam. De Fanni megkérdezi. Miért sérsz, mama? zsírok? Kérdezek vissza, mint egy rossz vícben A papa miatt vagy szomorú? kérdezi a és néz figyelmes a papa miatt? Igen, felelem. És mikor csiklandozni kezdi, a könny az arcomat, rájövök, hogy igaza van Fanninak. Sírok. A gyerekeknek vidám és játékos kedvű szülőkre van szükségük. Ezt a mondatot találtam a minap egy újságban. Kiértem magamnak az íróasztal fölé, hogyha esetleg elfelejteném, eszembe jusson, és azonnal vidám legyek megint, és játékos kedvű. Ebédszünetben futok. A többiek kiugranak a kínaiba, vagy kicsomagolják az otthonról hozott ebédjüket. Én meg lemegyek az utcára. Szmog van. Emberek, autók. Na futok. Látom az emberek arcát, látom a gondolataikat, ez a hülye nő azt hiszi, tesz valamit az egészségért. Közben meg csak mérgezi magát. A Margit sziget körbefutása felér egy doboz cigaretta elszívásával. Ezt olvastam, nem tudom, igaz-e. Hmm, hány dobozz szívok el naponta a körúton? Ne nincs választásom. Az életemért futok. A halálom árán is. Összeszorul a szívem, ahogy olvasom a szenvedését. Aztán összeszorul magam miatt is, hiszen mi egyek vagyunk most Erikával. Az ő fájdalma az én fájdalmam. Csak én nem futok, hanem írok az életemért. Nekem sincs választásom. Nem tudok nem írni. Felhívom és próbálom megszabadítani a szenvedésétől. Legalább egy kis időre. Jó, hogy nem lesz költözés ebben az évben. Nem tudom, mi lenne ezzel a sok munkával, amit a vállásprojektben kell végeznem. Nem bírok más csinálni. Ha otthon vagyok, mániakusan írom a naplóm. Nagyjából azért rendben tartom a lakástunk, főzök, mosoklak, gyerekezek, de. De folyton megszakítva, hogy közben is írhassak. Híva nagyfia Angliából. Jól van, semmi újság. De én, hogy? De Alex, én annyit robotolok, fizikailag is, meg lelkileg is. A termelékenységem jelenleg felér egy erdőírtó favágógéppel. Küldök majd egy linket egy faevő szörnyről, az vagy te. Elképesztő gép pillanatok alatt kivágja a fát, leabzsolja róla az összes ágat, gajat, levelet, aztán a törzset felaprítja, mint egy kiehezett szörny. Na hát, ez lehetne a jelképe, milyen vagyok én is. Uh. Rengeteget sírok. Ez a hónap a könnyek hónapja. Nem is tudom pontosan mitől, csak úgy jönnek, jönnek ki belőlem valahonnan a mélyből. Szeretem a sírást. Soha ennyire nem éreztem még át a gyógyító hatását, mint most. Most ráadásul még össze is vagyok zavarodva. A hétvégén egy különleges önismereti tréningen voltam, ami fenekestől felforgatott bennem mindent. Bebizonyosodott, hogy az anyámat követtem, őt védtem, hogy azért rúgtam ki a férjem, mert haragudtam, anyám helyett is. Hm. Sírtam a tréningen, és biztos vagyok, hogy fontos dolgok történtek ott velem. Alig vártam, hogy megölelhessem a barnát képviselő férfit, de a haragom miatt mégsem voltam rá képes. Sokkoló volt az egész. Lehet, hogy el kellene gondolkodnom az újrakezdésen. Hm. Rendben. Occu, neki költözünk össze megint barnával. Jaj, nem, nem, nem akarom. a fel a szabadságot. Éljünk együtt meg. Nem, nem, nem. De mégis el kellene ezen töprengenem. Hiszen ahogy feldolgoztam az egész múltunkat a levelezésünkön keresztül, láttam, milyen szép kapcsolat volt a miénk valóban. Nem véletlenül láttak mások is minket jó párnak. Az utóbbi években kihölt kicsit, ez tény. De még ezzel együtt is nagyon erős szövetség és harmónia volt köztünk. Amikor ezt beláttam, arra gondoltam, a pár évvel visszapörgethetném az időt, mert tudnám, hogyan őrizzem meg a melegséget is kettőnk között, és hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy elcsesztük. Egyszerűen elcsesztük. Hívom Barnát, elmesélem neki a tréning felismeréseit. Az szerintem is lehetetlen lenne, hogy csak úgy visszaköltözzek, az nem működne feleli. Lassan kellene felépítenünk újra a kapcsolatot, mintha a legelejéről kezdenénk. És akár nem is lenne szabad feladni a különélést, és kizárólag akkor összeköltözni, ha látnánk, hogy működik, ha lenne esély ahogy Nusikával is kellett volna. Hát, nem tudom, mondjuk nálam az egész csak úgy jöhet szóba, hogy ott hagyja Nusikát. Elköltözik, és önálló független erős férfivá válik. Ha újra az ismerkedésnél kezdenénk, hogyan kezdhetnénk olyannal, aki élettársi kapcsolatban van? Hosszan beszélgetünk arról, hogy mit üzen nekem az, hogy összeköltözött Nusikával. Azt, hogy bízott, remélt, elképzelhetőnek tartotta, hogy Nusikával éljen. Ez nekem iszonyú. Ezzel velem egyrangra emelted. Azt mondtad, Nusika egy Júlia, akivel lehet együtt élni. Kesergek. Ez az egész verseny meg összehasonlítgatás teljesen értelmetlen. Próbálja megmagyarázni Barna. Nincs nusika veled rangban, viszont a szenvedélyessége olyan volt, ami önmagában elég lett volna arra, hogy otthagyjak miatt a csapott papot. A szenvedélyért sokan egészen vakmerő dolgokat is megtesznek. Elmennek érte a világ másik végébe, hogy feladják az életüket. Én nem mentem el, amire nem is vagyok túl büszke. Tetszenek azok az emberek, akik mernek kockáztatni, és mennek, amire űzi őket a perselő szenvedély. Megértettem. Hiszek az értékeimben, a szerethetőségemben, de ebben a nagy horderejű szenvedély dologban messze alul maradtam, és maradok mindig is. Pedig az ember lánya észre szépen megmagyarázza, hogy hiszen ez a pusztító szenvedély elbukik a hétköznapok megpróbáltatásaiban, kihúny, elinnal az első komoly megmérettetéskor mint ha csak a titok, az elérhetetlenség, a reménytelenség táplálná. Statisztikai tény, hogy a szeretői kapcsolatok 90-valahány rövid időn belül tönkre megy, amint realizálódik. Tehát sokkal értékesebb, szebb, egy csendesebb, de kitartó szerelem, egy mérsékeltebb szenvedély, azonban csak a racionalitás szintjén, mert a test, ha egyszer megtapasztalta a perzselő szenvedét, onnantól örökre azt állítja, és örökre hiányérzete lesz. Örökre nélkülözésben él, majd nélküle. Nusika emléke a világ végezetéig barna szívébe pecsételődött, aminek én soha, de soha a nyomába se érhetek. Ez tény. Ebben messze fölöttem áll Nusika, és ott is marad, örökre. Amit pedig én kaptam Árontól, a sajnos Barna meg sem közelíti. Ez is tény. Csak én nem tudtam beleszeretni ennek a csodálatos faroknak a tulajdonosába, ahogy Barna beleszeretett a csodálatos punciéba. Sokat sírok. Tulajdonképpen síros kedven van folyamatosan, és bármelyik pillanatban ki is jöhet belőlem. Végig sírom az utat a kocsiban a hírvilág rádióig. A helyes gribedlés kedves műsorvezető lány hamar velem a bánatomat. Hosszú és az életem sok területére kiterjedő interjút készít velem. Élmény volt veled lenni, mondja a végén. Napokra való közös témánk lenne. Alig várom, hogy hazaérjek. <gül> Beteg vagyok. Alaposan megfáztam. Fáj a fejem, kapar a torkom. Fáradt vagyok mert egész éjjel a fejem borogatásával és lelki gyötrődésemmel voltam elfoglalva. Mindez azok után, hogy kifejtettem Ábelnek, nincs is olyan, hogy elkapni egy betegséget. Jó, persze, van, de igazából rajtunk múlik. Én soha senkitől nem kapok el semmit. Bebújok az ágyamba, összegömbölyödöm, és szomorúan, gyámoltalanul sírni kezdek. Nagyon nehéz a szívem folyamatosan. Mint ha nem hosszú hónapokkal ezelőtt kezdődött volna a vállásunk. Hát meddig tart még? három órát engedélyezek magamnak az ágyban. Fontos feladatok nyomasztanak. Telefonálni az értékbecslőnek, hiszen mára ígérték, hogy elkészül a dokumentum, kitölteni két szerződést, segítséget kérni hozzá a könyvelőtől. Visszahívni az egyik kis autista kisfiú mamáját, lemondani egy találkozót, egy másikkal időpontot egyeztetni, rendet rakni, betenni a mosást, elpakolni a tiszta ruhákat, és főleg összeötni valami főtételt át, a gyerekek. Kénkeservesen ugyan, de mindennek a végére érek. Indulok találkozni Barnával. Nem tetszik nekem ez az ember. Persze. Tudtam, hogy nem szép. De nemigen foglalkoztam vele korábban. Most viszont újra és újra szemet szúra a csúnyasága. Ha majd egyszer találkozom egy független férfival, akit történetesen kis Simon Barnának hívnak, és én is épp szabad leszek, és épp arra vágyunk mind a ketten, és elkezdünk együtt járni, és nehogy Isten egymásba szeretünk, akkor lehet, hogy lesz a házasságunknak folytatása. Ennek nagyon kicsi az esélye. mondom az előre megfogalmazott véleményemet. Én sem látom sok esélyét feleli. Az önismereti tréningezés egyre inkább arra visz, hogy egyedül kell megtalálnom én magamat, és el kell indulnom valami felé, ami lehet, hogy nem te vagy és nem is nusika, hanem ki tudja talán remetesség vagy bármi más. A legfontosabb azonban megtalálni ezt a belső erőt. Ő Jó vele találkozni. Megértek belőle sok mindent. Ami többnyire sokkal jobb, megnyugtatóbb, mint amiket én összeadyalok. Igaz, mindig mond smit is, ami elszomorít. Már nagyon nagy az összetartozás a vállás és újjászületés csoportban. Szívből drukkolunk egymásnak. Visszaemlékszünk a kezdeti időszakra. Milyen állapotba voltunk akkor? Van már azért valami változás? Talán van. Nem mindjáján elégedetlenek vagyunk. Túl hosszú ez a szenvedés. Szerintetek ez normális? Miért nem tudjuk felnőtt módjára bölcsen tudomásul venni, hogy vége? Mi ez a véget nem érő rinyálást? kérdezi Kata, és vigasztalásul bekap egy bombont. Ne viccelj, nem lehet sok éves kapcsolaton csak úgy átlépni, válaszol Erika. És a párjainknak lehet? kérdezem. És érzem a hangomban a felháborodást, mert épp ez a legfájóbb a vállásomban, hogy Barna átlép rajtam. Igen, éppen ezt akartam mondani én is, hiszen a párjaink vígan el vannak. Az hogy lehetséges? kérdezi Káro is. Nem tudhatjuk, hogy vannak a párjaitok, magyarázza Szilvia. Amit felétek mutatnak, nem feltétlenül a valóság. De még ha jól is vannak, mert elfoglalják magukat egy új kapcsolattal, nem tudhatjuk, mikor jön elő náluk is ennek az el nem gyászolt kapcsolatnak a fájdalma. És akkor így értek el, csőstüljöhet. Ez most sovány vigasz. Az én férjemnél különben sem fog soha előjönni. Nem győzöm bizonygatni nektek, hogy szerintem nem teljesen normális, mondja Emma. Szilvia arra kér bennünket, beszélgessünk a bűntudatunkról. Erika szól hozzá először. Ő az, aki ebben a leginkább érintett. Én gyakran szenvedek a bűntudatomtól. Szégyenkezem. Nyugtalanító gondolatok jönnek, feszül a gyomrom, és ég az arcom ilyenkor. A bűntudat néha megcáfolja a saját nevét. Nem tudjuk, csak úgy van, magyarázza Szilvia. Teszünk valamit, és mit sem tudunk arról, hogy a bűntudat a mozgatórugója. Ha bűnt követtünk el, úgy érezzük, büntetést érdemlünk. Ezért véletlenül megsértjük magunkat a konyhakéssel, összetörjük az autónkat, vagy migrénnel gyötörjük magunkat. De talán az a legrosszabb, hogy a tudattalan bűntudat odáig is vezethet, hogy ragaszkodunk a szenvedésünkhöz. Ha ezt nem ismerjük fel, tönkretehetjük a saját életünket. Mondjuk, megházasodunk újra, és ugyanabba a helyzetbe hozzuk magunkat, nevet Károly. Ahogy emlékszem, az elköltözésem után először elindult köztünk a feleségemmel egy ide-oda játék. Annak ellenére, hogy már mással élt, a bűntudata miatt lépéseket tett a békülés irányába. Aztán nekem lett bűntudatom, és én közeledtem feléje. Ettől aztán elindult egy őrült tánc, amit a harmonia helyett valamiféle ellentétes zaklatott mozgás vezetett. De aztán abba Nekem a gondolataimtól is bűntudatom van, mondom én, de nem tudom folytatni, mert Emma azonnal felkiált. Ó, nekem cseppecsem, imádom a bosszúálló fantáziámmal szórakoztatni magam. Szerintetek, hol kezdődik a bűn? Kérdezik Károly. Kell például szégyenkeznünk az álmaink a gondolataink miatt? Szerintem ez egy nagyszerű levezetési mód, és nem, hogy nem kell szégyenkezni miattuk, hanem épp ellenkezőleg használni kell őket, hiszen megvédnek attól, hogy valami valódi szörnyűséget kövessünk el. Amikor már kiveséztük ezt a témát, Szilvi a papírokat és színes ceruzákat oszt ki közöttünk. Nem biztos, hogy a vállásotok fájdalma egyedül erről a csalódásról szól. Mindjárt a hordozunk múltbéli sérüléseket, csalódásokat. Elsősorban a gyerekkorból, de későbbről is. Ezek aztán visszaköszönnek a mostani helyzetben is. Éppen ezért most lerajzoljuk az életvonalunkat. Végig tekintjük eddig életünk minden fontos eseményét, rögzítjük őket egy idővonalon, és mellé azokat az érzéseket, amelyek megjelennek bennünk, ha felidézzük az emléket. Puszgó, nekilátunk a feladatnak. Még felteszünk néhány kérdést, hogy teljesen megértsük a feladatot, majd lassan elcsendesedünk. Elkezdjük bejárni saját múltunk gazdag kép- és hanganyaggal rendelkező hatalmas tarnokát. A haraggal ártasz, de vissza is kapod, mondja Titi. Nosik a nyilván, mint minden ember, szeretni való lény. Melegségre, szeretetre vágyik, jót akar, én mindenki. Tudom, felelem. Én is mindig mondom, hogy a távoli pont messziről lehet farkas, de közelebbről ember. Egészen közelről pedig a barátunk. Ha leülnék nusikával beszélgetni, biztosan látnám, hogy semmi okom a haragra. Igazából szeretni való ember. És miért nem teszed? Mert nem tudom megtenni. Az egész testemben érzem a tiltakozást, a zsigereimben, a véremben, az agyomban, a szívemben. Titi részletesen beszél a rossz energiákról. Arról, hogy hogyan jön majd vissza, amikor már rég túl leszek ezen. Egyszer beleszeretek majd egy nős férfiba, például, és átélem ugyanezt a másik oldalról. Ami most történt, már valamilyen módon egyébként is egy bumeráng. Nem szerettem-e valaha nős férfit? Nem csábítottam -e el valakit, hanem is tudatosan? kérdezi, de nem vár választ. Ha most meghalnál, mondjuk két héten belül, mi segítene rajtad? Mitől nyugodnál meg, ha mit tenne Barna? Nem tudnék meghalni. Semmi nem segít rajtam. Semmi. Sérva fakadok. Ne, mégis tudom, mi segítene. Ha Barna elmondaná, hogy szeret. Hiába mondta Barna, hogy ő még adna esét magunknak. Az soha egyszer sem mondta, hogy szeret engem. Nosikának bizonyára naponta elmondja. Hogy is hallhattam volna meg ezeket a mondatait, ha a lények hiányzott belőlük? Ez a beszélgetés kitépi belőlem a korhat dúcokat, amik eddig roskadozva tartották a lelkemet, csak állok tehetetlenül, rongyként lehult maradványai előtt. Vagy inkább alatta, mert hogy alászorultam, vagy lehet, hogy közötte, és nem találom magam, csak sírok, sírok. Egész nap. Sírok a közérdben, sírok otthon, és sírok miközben egy egyszerű részletet akarok megbeszélni Barnával, a szülői értekezletre vonatkozóan. Hiszen tudtam én, hogy direkt távol tartom magamtól nusika emberségét. Napnál világosabban láttam. Le is írtam. De amikor ilyen hirtelen, nyers erővel lerántják a leplet a rozog a kis tákolmányomról, szánalmas mesterkedésemről, amit azért építettem, hogy mentsem a szaros kis életemet, és erővel odalöknek elé, ha akarom, ha nem. Mindaz, amit amúgy is tudtam, hatalmas, égő betűkkel adja hírül végtelen elesettségemet és sebzetségemet. Nem tehetem. Nem tudnék beszélgetni Nusikával. Pedig mindig mindenkinek ezt tanácsolom. Még Nusikának is, aki eljött egyszer az egyik tréningemre settenkedő spionként, mikor már javában osztozott velem Barnán. De én akkor még ezt nem tudtam. <hül> Na nem ez az igazi oka annak, hogy ennyit sírok, hanem Márta, akitől elvettem Barnát és akiről eszembe se jutott, hogy milyen gyötrelme emeltett keresztül, hogy hány évig tartott, míg helyre jött. Mert elhittem, hogy az már nem házasság, és Barna már évekkel előbb levált. Lehet, hogy le igen, de el nem. Csak akkor vált el, amikor a mi kapcsolatunk már megizmosodott. Váratlanul. Kíméletlenül. Ott voltam én, egy nusika Márta szemében. Egy kis titkárnőcske, aki helyes kell ugyan, de hol van az ő iskolázottságához, kulturáltságához, rangjához képest? Hogy lehet csak úgy lecserélni minden gond nélkül egy Mártát, egy Júliára? Hogy lehet csak úgy átszállni egyik villamosról a másikra, egy kitaposott cipőből egy újba, egyik családból a másikba, egyik gyereket lecserélni a másikra? Minden átmenet nélkül, hirtelen, mint a végét élet napján, amikor féktelen indulattal lesújt Isten ítélő Apokalipszis ez a javából, és felfoghatatlan emberészettel, teljesen felfoghatatlan. Rettenetesen fáj. Nem a bűnhődés, nem, hanem hogy szenvedést okoztam egy másik embernek. Ritka pillanat az olyan, amikor abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy bepillanthatunk a nagy egészbe, az ismeretlenbe, amikor megpillanthatjuk az összefüggéseket. Látjuk azt az első kis dominót, amely elindítja a sort. Ugyanakkor mi már látjuk a végét is, sőt, ott messze, a végén, az összeomlott hasábok lábánál állva, mi lökjük meg azt az elsőt. A jelenből nyúlunk vissza. Látjuk a kis hópelyet. ami dagadva, hízva hólabdává válik, majd pusztító, végzetes, katasztrófába torkolló, lavina görgeteggé. Vesztemre még akkor is nusikába botlom, amikor a nyitnik műhelybe telefonálok. Ő veszi fel a telefont. Megint megjelenik előttem a kép. Ott van Barnával, azon a helyen, amit még én álmodtam, megélik együtt az életüket, nélkülem. Helyettem. Semmi, semmi nem változott. Éppen úgy fáj, mint mikor itt élt Barna. Kétségbe vagyok esve. Hogyan leszek ezután, ha egyre csak rosszabb? Hogyan viselem a gyerekek gondját ilyen sírósan és összetörve? Hogyan teszem a dolgomat? Álomba sírom magam. Hajnalban ébredek, és azonnal belekezdek az agyalásba. Mintha minden nap annyi elintézni való gondolkodás állna előttem, hogy azonnal halasztást nem tűrően bele kellene kezdenem, amint derengeni kezd valami halvány fény a tudatomban, még akár a személyem felpattanása előtt. Az elmúlt fél éven olyan mennyiségű barnás, nusikás gondolat fordult meg a fejemben, hogyha megjelenne az ország felett, elsötétülne az ég, és a többi ország megfigyelői egy atomtámadás vészjósló gumajagjának vélnék. Már jobban vagyok, sírok. De keserves kinnál újra felállítgatom korhat szuette oszlopaimat.